Halli, hallo, willkommen zur 127. Folge Disney's Bildcasters Podcast. Genau. Ja. Ja, man merkt, es wird ein so ein bisschen Herbst. Ja. Äh, Die Podcast-Einstiege werden undynamischer. Undynamischer und äh, draußen ist nur am Regnen. Äh, ja, irgendwie kam es jetzt schnell, so vom Sommer ja. zum Herbst, muss Jetzt bist du ja berufsbedingt, ich schenke hier schon mal unseren Whiskey aus für heute. Genau. Berufsbedingt doch in letzter Zeit etwas mehr ja, eingespannt. Aber ich meine eher berufsbedingt. Im Herbst ja ist ja deine busy season, wie ja. ein Finanzmensch von heute sagen würde. Nimmst du dem Herbst das übel? Was da so viel arbeiten muss oder ja, dass das also, Wetter so scheiße ist. Ja, gut, jetzt bist du natürlich Läufer und kannst nur draußen Sport machen oder häufig. Ja. Weil ich finde Herbst ziemlich geil. Ich glaube, Herbst ist mein Lieblingsjahreszeit. Echt? Ja. Nee. Ich mag alle Jahreszeiten. ja Alle meine Kinder mag ich. Aber Herbst finde ich, glaube ich, fast am geilsten. Gut, man muss halt... Weil Herbst kann schön regnerig, nebelverhangen sein. Herbst kann aber auch schön kräftige, rote und braune und gelbe Töne in den Blättern haben und dazu ein schöner Sonnenschein. Ja, aber es ist doch schöner, wenn du zum Beispiel einen nebelverhangenen Frühlingsmorgen hast, der dann durch die Sonne aufbaut. Ist auch geil, aber ich finde auch so ganz komplett nebel- und regenverhangende Tage im Herbst geil. Ja. Nach so einem Sch Sommer und zwar so warm. Gut, jetzt war der Sommer nicht so warm in Trier, fällt es meist zu letzten Jahren. Gut, ist natürlich aber auch so, dass ich natürlich nicht viel Herbst mitbekommen, weil ich einfach größtenteils des Herbstmonats Oktober im Keller verbringe. Mhm. Deswegen kann ich jetzt so lange ausgedehnte Sonntagsspaziergänge im Herbstlaub nicht so... Okay. Äh, ja, ich habe jetzt auch nicht gemacht in letzter Woche. Ja. Aber irgendwie so die Vorstellung und so. Und dann machst du so einen Spaziergang, auch wenn es so kalt und regnend ist. Und dann äh, kommst du rein und trinkst einen warmen Kaffee oder einen Tee. Und dann kannst du dich in der Decke verstecken und dann guckst du so ein bisschen... Ja gut, ich arbeite halt ja, den ganzen ja. Tag in der Kälte. und Ja, äh, natürlich ja. läuft mein Tag auch nicht so ab. Ich sitze den ganzen Tag am <lacht> ab Scheißschreibtisch, aber dann ist eh egal, wie draußen das Wetter ist. Aber irgendwie diese Vorstellung erkraft mich am Anfang des Herbsts doch irgendwie ganz gerne. Deswegen finde ich Herbst eigentlich ganz cool. Nee, also ich habe jetzt nichts gegen die Jahreszeit speziell, mhm. aber irgendwie ähm, habe ich doch eher negative Erfahrungen im Herbst, wie äh, Okay. Viel Arbeit oder ja. ich bin ja auch ein bisschen, muss man sagen, anfällig für so äh, Herbst-Winter-Stimmungs-Tiefs. Okay. Ähm, von daher mag ich das doch eigentlich ganz gern so. Also so richtiger Hochsommer ist mir auch wieder zu warm. So. Ja. Also ich finde so Frühjahr oder so Spätsommer ganz gut. Ja, ja mag ich es auch wie gesagt, ne, es kann jeder Jahreszeit eine Menge sogar abgewinnt. fühle mich eigentlich in jeder Jahreszeit wohl, aber irgendwie keine Ahnung. Im Herbst, da geht natürlich auch die Fußballsaison wieder los in der soll NFL, da kann man ein bisschen Fußball gucken und keine Ahnung. Ja. Gut, was natürlich schön ist, wenn es jetzt so regnerisch ist und äh, ein bisschen stürmt und so, man kann wieder äh, gute tanninhaltige Rotweine trinken. Ja, oder Whisky. Oder Heftige auch rauchige Whisky, Whisky. Whisky von der Insel Eila. Mit zwei. Ja. ja, genau. Und zwar haben wir ein äh, Pröbchen bekommen. Das korrekt. Vom neuen Artback An-Ohr. Jetzt würde man auf Trierisch sagen An-Ohr. Ich glaube viel näher können wir, wir können jetzt noch zehn andere ja. Aussprachen uns überlegen. Aber An-Ohr ist wahrscheinlich nächste Anua. Anua, klingt hawaiianisch, weiß nicht, Anua, hey. die Profis werden sicherlich wissen, wie man das ausspricht, ähm, wir nicht, aber es kommt ja auch nicht auf die äußeren Werte an, sondern auf den Geschmack, mhm. ja, dann würde ich sagen, äh, wir, er war schon, wir was war schon also, so ein bisschen, äh, bisschen im, im Glas und man riecht schon so ein bisschen Rauch auf jeden ja. Fall. Sollen wir noch sagen, wie dieser Whisky äh, entstanden ist oder was der Gedanke dahinter ist? Ja, das kannst du gerne machen. Äh, okay. Lass mich raten. das hat was mit der... <lacht> Lass du mich jetzt sehr gut auf den falschen Fuß, sag <lacht> ...vorgelagerten Insel Mull of War zu tun. Absolut. Wie bist du da nur drauf gekommen? Ja. Und, ähm, ähm, dort wird er wohl auch irgendwie gemischt. Hm? Genau. Ja, irgendwie Im es Gathering ist Room. Ein... Äh, eine mische eine query ein ein ein ja irgendwie also auf jeden Fall whisky aus ähm, petro crimenes fässern und äh, ist das überhaupt richtig ja, ich ja, so. ja, ja. und äh, bourbon fässern ja und neuen eisenfässern und neuen ah, eisenfässern werden hier äh, zusammen verschnitten um den neuen artback zu machen zu kreieren genau zu kreieren ja und so ein bisschen um ins in die Meterebene zu gehen dieses Whiskys äh, die Insel ist ist vorgelagert der vorgelagerte Teil der Hebrideninsel äh und fängt so ein bisschen die extremsten Ausläufer der Atlantik Stürme ab. Okay. Und ist deswegen einerseits von Klippen gezeichnet, andererseits aber auch im großen und Ganzen recht rund. Okay. Und das ist der Gedanke hinter diesem Whisky das steht zumindest in den Wartzettel. Im Ballparkzelle? Ja. So, ja, und da Whisky ja nur von Ärzten und Apothekern verkostet werden darf. Machen wir jetzt mal. Ja, natürlich, ich würde sagen, deutliches Artback, äh, dieses medizinisch kühle, rauchige. Ja, ich finde aber auch, so ein leichtes Na also Tannennahnen oder vielleicht so ein ha wie so Harz, von mhm. Nadelbäumen so ein bisschen. Ja. Ich weiß so so, ja, so Tannen Tannenharz. So ein bisschen so ätherische Ölemäßig, die ja. so in so Harzen sind. Das ist ja so dann auch weit, geht ja. ja dann auch so ein bisschen in die zitronige Richtung, finde ich auch. Mhm. Also sowas halt. Ja, Rauch. Äh, ähm... Wie heißt... Nagelgehölz. Mhm. So was. Ja, so ein bisschen als würdest du so ein äh, Ast... Nadel... von so einem Nadelbaum verbrennen. Da ist aber auch noch relativ viel Harz drin. Mhm. Genau. Das löst du mit auf. Und aber auch so ein bisschen eine Süße auf jeden Fall. Mhm. Ich finde auch so ein bisschen Kräuter auch so, aber das geht ja da in eine ähnliche Richtung, also Ja, Nadeln so. sind ja auch ähnlich wie Kräuter. Also die sind ja auch so ölig so, weißt du, so? Also ich meine, in zweig ist, ist ja immer so Rosmarin drin, aber sieht ja aus wie so ein Nadel, nicht ganz, aber hat ja auch Nadeln so. Ja. Nicht hat jetzt hier Rosmarin drin wäre. Ich würde sagen, wir, proben, wir probieren mal, ja. Ja. Natürlich schon so ein bisschen Asche-mäßig, finde ich. Ja, aber am Ende. Am Ende, ja. Ja, aber ich finde es geht, finde den sehr sehr leicht. und so ich finde in find dem erstmal auch, ganz ja. viel so Toffee, karamellig. Ja. Wie so ein Toffeebonbon, und aber so gewürzmäßig auch so ähm aber so äh, so herbe Gewürze, was so ein bisschen. Also ich finde gar nicht so süß. Nee, ja, kurz, aber Weil du äh, sagtest süß. Ja, am Anfang finde ich den schon relativ süß, aber da, so ganz am Anfang. Äm dem bleibt natürlich ewig lang stehen, ne also der Abgang ist enorm. ja, ist ja immer noch voll da so. und da ist er dann nicht mehr süß, sondern finds fast so ein klein bisschen Tabak oder so. Mm, hast also, du mal ähm, diesen hast du zufällig mal bei mir, ich habe so schwarzen Tee, der so Geräusch irgendwie so so get äh, auch über Feuer getrocknet ist der hat auch so eine Raucharoma. Okay. Aber das mit diesem Tee zusammen. Okay. Ähm, nicht. Aber ja, da habe ich so irgendwie im Abgang. Also ich finde den Abgang eher so ein bisschen bisschen herber. Ja. Äh, ja, das war vielleicht das mit dem, mit dem bisschen Tabak, aber nicht jetzt so wie Zigarettentabak, weißt du, so Ja. Du? Okay. Vielleicht. Und so ein bisschen Schokolade finde ich ihn auch. Ich müsste noch mal am Anfang eher drauf achten. Ich ja. äh, habe mich tatsächlich mehr auf die Textur am Anfang erstmal äh. okay Ich war nämlich sehr verwundert, weil er doch sehr leicht im wunden Mund ist. Also so sehr, du denkst so, hm, habe ich jetzt überhaupt sowas im Mund? Ja, ja, der ist schon sehr, ja. aber... Sein 46,6% ist er doch äh, nicht so derb, wie wir die letzten Whiskys hatten. Mm -hmm. Ich finde jetzt noch ein bisschen äh, kräutiger, fände ich. Ja, aber ich finde das so ein bisschen medizinischer. Die nur kommt bei mir jetzt gerade stärker raus. Ja, also so salzig, kräutig, medizinisch. <lacht> Na, ich probiere noch mal. Und achte ein bisschen mehr auf die Süße. Mann. Ja, stimmt, beim zweiten Schluck schon so toffee. Süß. Mhm. Vielleicht so äh Nee, wenn ich man nicht den noch ein bisschen so. im Mund bewegt, ganz ja. süß, also und ich finde, dieses Toffee Ist vielleicht ganz nicht mal so der Kram, aber diese Cremigkeit, zusammen ja. mit der Süße, erinnert einfach so zwangsläufig, finde ich, an Toffee. So ein bisschen. Ja, oder so Sirup-mäßig, irgendwie sowas. Mhm. Aber hinten raus auf jeden Fall wieder so trocken und gewürzig. Ja, ja, ja. Und, ähm, ja. Aber ich muss sagen, es ist ähm, doch auch gefällt Also mhm. mit dem, da kannst du so... Also den würde ich jetzt zum Beispiel also, nach zum so Essen und nach dem Dessert und wenn dann noch mal so ein Kontrast zu dem oder was die Süße des Desserts aufgreift, aber noch mal ein bisschen Gegensatz dazu reinsteuert, so durch die Rauchigkeit. Ja, der gefällt mir auch gut. Also das ist super für den Herbst einfach. Ach, toll. Toller Herbstwhisky, <lacht> toll. Ähm, ja. ja, nee, okay. ist so ein bisschen sehr, ähm, sehr gut, also der ist jetzt also der ist jetzt nicht so überkomplex, aber auch nicht langweilig, sondern der ist einfach sehr rund. Ja. Wie die Klippen. Wie die Klippen. <lacht> nee, tatsächlich finde ich den sehr rund, aber durchaus kannst du da sehr viel schmecken und viele intensive Noten drin ohne ja. dass du denkst, da ist jetzt zu viel. Der ist sehr ausgewogen, aber trotzdem irgendwie hat er Power. Gefällt mir. So wie ich So wie du. Ja. Du bist äh, rund, <lacht> ausgewogen, aber hast trotzdem Power. Absolut, ja. Ja, <lacht> ja doch, nicht schlecht. Äh. Ich möchte fast sagen, äh, im Abgang ist der Anhalten verführerisch, wie unser infoplatz sagt. <lacht> Anhalten verführerisch. Dezent, dennoch intensiv. Das vielleicht ein bisschen das, was ich meine. So, ne? Also irgendwie, der ist nicht so, fällt nicht so, also, ne, fällt hinten raus nicht mit der Tür aus dem Haus, <lacht> sondern geht langsam. Aber nett, verabschiedet sich, bleibt noch ein bisschen länger. Nee, finde ich auch nicht schlecht. Es ist äh, tatsächlich jetzt nichts, was irgendwie einem weh tut aber trotzdem äh, ausgeprägte Aromen, so sag ich es mal. Ja, aber ich finde den tatsächlich sehr interessant auch. Also ja. ich finde den nicht einfach nur schön rund und gefährlich und gut. Also ich finde den durchaus sehr interessant. Ich hab gerade tierisch Bock irgendwie noch mal irgendwie sowas geiles zu essen, so ein Gangmenü mit so einem Whisky abzuschließen, irgendwie. Was man wir, wir müssen noch mal kochen, Mexi. es ist dringend äh, erforderlich. Ja. Lecker. Hm. Finden sehr lecker. Hm. Ich, ja, ich trinke mit ja nicht dem Whisky, den team hier im Schrank habe. So. Ja. Tatsächlich ist so, wo ich mir denke, Fensch, ganz cool hätte irgendwie sogar Bock, eine Flasche von zu haben. aber wofür? Mach mal mal lernen einem Abend, oder? Ja, nee. Ich glaube, die Zeiten sind rum. Aber, ja. Wie gesagt, der Whisky, der hier steht, den trinke ich schon nicht weg, weil ich eigentlich nie so gut wie nie trinke. Also Whisky vor allen Dingen schon nicht. Wenn dann mal eher Wein, aber... Wein. Ich dachte, du bist so ein bisschen auf den Wein gekommen in letzter Zeit. Ja. Auf den schon. Riesling. Ja, gut, das hat halt das Einzige, wo ich so ein bisschen Ahnung habe. Ach so. Wo ich eine Entscheidung treffen kann, wo ich nachher sage, okay, wenn die jetzt nicht schmeckt, dann habe ich vermutlich... Dann hast ja. du verkackt einfach, ja. Ja. Wo ich nicht sagen kann, schmeckt nicht, weil, keine Ahnung. Okay. Ja. Sonst bin ich da ja sehr unbedarft. Okay. Hm. Naja, was denn sonst so passiert in den letzten Wochen, wo wir uns... Der äh, ja, Thema Riesling können wir doch direkt schon wieder einhaben. Thema Riesling. Wir waren doch unterwegs. Ach, stimmt, wir waren ja unterwegs. Ja, das ist ja schon wieder so lang her, aber... Äh, ja, kurz nach der Veröffentlichung der letzten Folge, um genau zu sein, Tag später. Ja, stimmt. <lacht> Deswegen kommt uns das so lang vor. Ja, Ja ähm, stimmt. Wir waren nämlich an der Saar unterwegs Ja, am Saarisling Sommer. Genau. Und äh, ja, als kulinarisches Zweigespann Ja, da durch die durch die Saar Tigern, durch die Weinberge Tigern haben ultra viel probiert. Wie viel haben wir probiert? Und wir haben schon viel probiert, ja. Äh, ich würde mal so 50, 60 Weine sagen. Ja, das war schon viel. 60. War aber gut. War also gut, fein. Sagt bis zum Sommer, wer es nicht kennt, es gibt äh, einmal im Jahr an der Saar ein Event, ähm, wo man ja mit ein bisschen von Weingut zu Weingut fahren kann. Also zu den würde sagen ja. die sind alle da, die namenhaften Weingüter an der Saar. Und zum Teil auch über die Saar hinaus noch Gastweingüter. Genau. Und dann kann man da für einen Eintrittspreis von, ich meine es war 40 Euro. Knapp, ja, ja bis ja. drunter kann man dort den ganzen Tag so viel probieren, wie man will. Und äh, das haben wir auch gemacht. <lacht> das ja, war natürlich äh, in den allermeisten Fällen gespuckt, ja. um tot umzufallen nach einer Stunde. Wir sind ja nicht auf einer Whisky-Messe da gewesen, sondern <lacht> bei den Weindringern, da ist man kultiviert und nicht besoffen. Es nee, ging ja. aber tatsächlich, also habe nicht viele Leute gesehen, die da irgendwie die Sau gemacht haben. <lacht> Es waren alle Sonntags da. Ach so. Ja, ja. nee, äh, es war, war sehr schön. Sehr viel Interessantes probiert. Ich würde es lügen, wenn ich sagen würde, da ist jetzt ultra viel hängen geblieben bei mir so. Nö, nee, aber... Dafür bin ich ja auch zu unbedarft reingegangen. Ich habe einfach gedacht, so, ja, wird ein cooler Tag und so, viel probieren und so im Moment. Genau. Ja. So war es <lacht> bei mir tatsächlich auch. Ich habe jetzt auch kein Ranking gemacht. Ja. Außer alles hat man Sekt, aber gut. Au außer alles hat man Sekt. Ja, ja. Ja, und da ich eh kein Weinlager ist da jetzt an so, zu, uh, das muss schon mehr brauchen, ich war oh, in zweit und dann in 27 Jahren noch rausholen. Nee. Ja stimmt. Ja. Aber war wann sind für Taxen cooles Event? Jo, und da kann man es einfach mal, da kann man auch einfach mal so im Naja, nicht, wenn nicht Naja, auch bei einem Weingut jeweils kann man natürlich Unterschiede raus schmecken je nachdem, was sie halt dabei haben, auch an unterschiedlichen Lagen oder, keine Ahnung, vielleicht zwei Jahrgängen. Und natürlich zwischen den Weingütern ganz viel vergleichen, weil der überwiegende Teil, der da war, war natürlich Riesling, noch ein bisschen äh, Burgunder, so, ja. aber viel mehr ja, war es ja eigentlich nicht. Und dann kann man sich mal so einen guten Überblick verschaffen irgendwie, wie viel ganz unterschiedliches man aus der gleichen Rebsorte auf den relativ gleichen Quadratkilometern, also zu, am Baugebiet sah es ja nicht so riesig, so ja, produzieren kann. dafür Also dazu ist halt sehr interessant zum Beispiel. Und dann schnappt man vielleicht den einen oder anderen Namen auf, merkt es ja, okay. Und dann kann man das, das hat Fleche mir besonders gut geschmeckt. Oder, ja. Und man kann natürlich auch einfach mal paar Sachen äh, so probieren, die man jetzt vielleicht sonst nicht immer irgendwie kaufen würde, weil der Wein halt 50 Euro aufwärts kostet. Oder so. Also die wir jetzt nicht unbedingt direkt. Ja, wir sind ja dann doch ja. noch im unteren Preissegment angesiedelt. Aber im Durchschnitt wahrscheinlich auch nicht. Im deutschen Durchschnitt. Nee, im deutschen. Der meiste Wein wird ja. im Discounter verkauft. Ist einfach so. Bei einem Aldi. Wobei ich war eben im Aldi. Und was hast du Feines gekauft? Kein Wein. Ähm, so. Aber stand ich an der Kasse. Und neben der Kasse waren so stand noch so Weinzeug. Und da war von irgendeinem VDP-Weingut, keine Ahnung was, so ein Riesling für okay. 7 Euro. Wo ich so denke, warum kauft man denn im Aldi ein Riesling für 7 Euro? Ja, eher ist die Frage, welches VDP-Weingut stellt sich denn in Aldi. Ja. Also, würde also war tatsächlich auch das, also war jetzt nicht irgendein Ableger, sondern war tatsächlich auch das VDP-Logo drauf. Ja, dann muss ja... Hm. Weil, also so Marketing-mäßig ist das ja eigentlich irgendwie ein bisschen zwiespältig, oder? Ja, gut, aber vielleicht sei die Hoffnung, ähm, dass die Leute das sehen und den gut finden und dann für eine besondere Gelegenheit. Also, wenn die... Me okay. Der meiste Wein wird ja einfach, hast ja eben gesagt, beim... Ähm, Ja. Ja, ist schon älter. Äh, Wird ja beim Discounter gekauft und vielleicht da die Hoffnung, dass die Leute dann, wenn sie für Weihnachten Wein kaufen, auch bei denen beim Weingut, keine Ahnung. <lacht> ja, ich weiß. Irgendjemand wird da Gedanken gemacht haben oder die hatten halt einfach irgendwie viel über was sie gedacht haben, das kann man noch irgendwie irgendwo unterbringen. Hm. Was jetzt so... Ja, warum ist denn da jetzt hier... scheiße all die Seite. <lacht> Warum finde ich das jetzt nicht? Aha. ah hier ist schon mal Wein. Wein, Prickeln. Gute Sex, Sekt, äh, Weine zum Essen, Herkunft. Dann schauen wir mal. Würde Wer macht den denn jetzt hier aktuelle, äh, aktuelle Wein-Kollektion des Aldis? Prömmus... Naja, hm. Komisch, aber vielleicht war es auch so ein, so ein kleines Angebot. Naja, also ja, der die Flasche jetzt auch wieder, ist ja auch eigentlich egal. Aber ja, da habe ich das dann auch entdeckt. Okay. Da habe ich mir auch gedacht, ah, da kann man doch auch eigentlich, aber das ist die Hemmschwelle, glaube ich, bei vielen Leuten dann noch groß, die, bei äh, für sieben Euro kriegst ja direkt beim Winzer schon viel kriegst du halt auch eine richtige Flasche Wein, ja. ja. So, und gibt ja genug, äh, das muss ja dann nicht, äh, also die kriegst du jetzt nicht beim VDP-Weingut unbedingt, äh, aber bei einem sonst, bei einem normalen Winzer, der auch gute, ordentliche, anständige Weine macht. Gibt es auch schon, ja. ja Das stimmt. Hm. Also hier wohnt man natürlich da direkt um die Ecke. Ja, das denke ich mir halt auch. Wie ist das, wenn du in, weiß ich nicht, in <lacht> Essen uns da ist halt kein Winzer. Da muss ja schon irgendwie ja. dir Wein beziehen. Das ist korrekt. Naja. Naja, so viel zu dem Thema. Ja. ja. Was sonst noch so passiert? Bei mir ist tatsächlich irgendwie nichts passiert, hast du Nichts? Äh, Ach so, ja, ja. Sag ich, nichts passiert, war du in Urlaub? Ach so, ja stimmt, warst ja. <lacht> ja, in Urlaub. Wir München. sind auch nur im Urlaub. Ja, ich kann nächste Woche auch schon wieder nächste Folge, sage ich mal, lieber auch schon wieder vom Urlaub berichten. <lacht> äh, ja, aber dazu dann später mehr. Dazu später mehr. Ja gut, ist eh mit den nächsten Folgen. Wie gesagt, der Oktober steht vor der Tür. Ja. Ähm, müssen wir mal gucken, wenn dann spontan. Aber sehen wir ja dann. Beziehungsweise ihr hört das dann. Ja, ich hört das dann im äh, am ersten Advent. <lacht> ja, Aber ja, ich war in Bremsen. Urlaub. Ja. Äh, ich war mal wieder in München. Mhm. Und ich muss ja sagen, ich mag ja die Bayern unheimlich gern mittlerweile. Ja. Nee, also so München ist schon geil. Einfach immer wieder irgendwie. Äh, es war auch tatsächlich noch super geiles Wetter, als wir da waren die Woche. Ähm, und München ist halt schon einfach eine coole Stadt. Jetzt natürlich die Frage wie repräsentativ München eigentlich für die Bayern ist. Ja, gut. Weil ich weil, glaube, er kann, weil <lacht> kannst du kannst doch in Bayern das, genug schräge Erlebnisse machen, wenn ja, du irgendwo weil so Weil München ist da auch äh, SPD regiert und der Rest ja doch eher CSU. Mm. Ja, aber ja. Ähm, ja wo wollte ich jetzt hin? Ah ja, die Frage ist ja auch immer, wie geil ist so eine Stadt jetzt? Also wenn du im Urlaub bist, sind ja ganz andere... Äh, wie sagt man, den Rahmenbedingungen, als wenn du jetzt da leben würdest. Ja, gut, klar. Und so würde ja, ich halt schon mal gern irgendwie, eigentlich gern testen, aber eigentlich auch nicht. Ja, ich glaube vor allen Dingen in München, wenn man jetzt keinen krassen Job hat, ist halt einfach teuer. Ja, ja also haben ja viele größere Städte so ein bisschen an sich, außer Berlin. Also bei Berlin ist ja je nach Ecke auch schon wieder. Ne, aber ja, Ist halt immer so die Frage. Ist ja so, wie ich es auch in New York gedacht habe. Eigentlich wäre mega geil hier zu leben. Und habe ich gedacht, nee, eigentlich nicht. Ich <lacht> gerne in einer Wohnung wohnen würde, die größer ist als ein Schrank. Ja. Ja. <lacht> Aber an sich, also... Ja, also... München ist halt noch ganz geil, weil das tatsächlich sehr viel grün. so Ja. Und das halt ganz angenehm. Ah, und ja, ähm... Wir hatten mal irgendwie letztes Jahr oder so, warst du doch in Kunstmuseen, da hatten wir schon ein bisschen jo. darüber Dieses Jahr diskutiert. war wieder im, also unter anderem. Ja, und in, ich war okay. in München im äh, Lehnbachhaus, ja. was ja durchaus nicht das unbe unbekanntste Museum für moderne Kunst ist. Er ja, sagt mir gar nichts. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, und ich bin ja da eigentlich überhaupt nicht so der Typ ja. für gewesen, weil... Ähm, Ja, ich hatte halt BK bis zur achten Klasse oder so. Und yeah. dann war halt nicht so viel mehr. Ähm, und man muss ja sagen, man sieht ja, also ich war halt auch nie noch nie in so einer in so einem Kunstmuseum und habe halt, wenn ich Bilder gesehen habe, immer nur so ähm, ja, so Kunstdrucke oder so Fotos, ja, weißt ja, du, dann ja. und das ist doch tatsächlich sehr viel was anderes, wenn man davor ja, steht, ja. so. Ähm, ein bisschen. Ach der Kandinsky hängt da auch. Ja, sehr viel. Äh, ja, ich glaube be berühmt ist äh, das Lehmbachhaus für die große Ausstellung der blauen Reiter. Das ist ja so eine Kunst äh, so eine so eine Hut gewesen damals. Mhm. Mhm. Ähm, und da hängt halt viel ja Kandinsky. Äh, und Kandinsky fand ich auch mit am geilsten, muss Kandinsky ich sagen. Kandinsky ist voll geil. Ähm, ich war da ja mal. Vor wo mittlerweile drei Jahren, glaube ich. Wo oh, der uni den München oder was? Nee, nee, nee da, waren wir, da war eine Ausstellung in Düsseldorf. Da haben wir eine Exkursion gemacht äh, mit meinem Chef, also im Seminar. Wir waren äh, unter anderem auch im, in Düsseldorf im K2. Ist auch so ein äh, relativ bekanntes Kunstmuseum. Mhm. Und da war halt eine Ausstellung ähm, von Kandinsky, Malewitsch und Montrian. War voll geil. War echt interessant. Ja. War Ah, pass. Und da war halt auch, ähm, also neben den Malereien, auch noch so ein paar ja. Installationen und so ein Kram. Und das halt auch irgendwie mega abgedreht, so muss man sagen. Ja. Da ist auch viel hier, wie heißt der, Bo Boy, Boy, Boys, Boys. Boys of Boys. Ja. Und das also da muss ich tatsächlich sagen, das habe ich einfach auch nicht verstanden. So, das war halt dann zu, ja. zu krank ich irgendwie. Ich muss tatsächlich allerdings auch sagen, mit so... Und Installation tust mich auch mal noch schwerer, wenn du was mal siehst. Also eins war super geil, das war so, ähm, so mit so Licht und dann hast du so also Licht und Prismen und so ein Kram gehabt, ja. das war halt super cool. <lacht> ähm, und dann halt einfach auch so modernere Bilder ja. noch, also wurde auch wirklich nur so irgendwie gedruckte Sachen Das war ziemlich geil und oder wo ganz viele Schichten Farben auf so Holzplatte und dann ja. also sieht halt wenn du es ein Foto hast, quasi nur lila aus, aber wenn du nah rangehst, ist da so richtig viel ja, ja, viel ja. los in dem ja, Bild. Ja, klar, so. dann siehst du einfach mehr so Mist ja, gemacht. Und, und was. das ist halt schon irgendwie geil. Ich ja, weiß, so, das, das war schon cool. Ähm, wobei also auch alles ganz cool war. Also ich habe dann ja. so das erste Mal diese Faszination hinter so Bildern verstanden, weil wenn du dann so diese Pinselstriche und so Kram siehst, ist schon irgendwie cool. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Und, ja, keine Ahnung, wirkt einfach anders, egal wie gut und wie groß so ein Druck ist, ob du da vor so einem riesen Gemälde hängst ja. oder halt eben im Zweifelsfall relativ nah an so einem kleinen Ding, was ja. aber wirklich gemalt ist. so Und man muss halt sagen, ist super geil da innen drin. Also es sehr modern und minimalistisch mm. und ich mag das irgendwie. Das war Also die Räume waren sehr schön. so Ja Das gut. ist dann auch noch ganz gehört geil dabei. Das gehört auch ja. zu einem guten Museum mindestens so weil dazu, wie, wie äh, die Sachen, die da ausgestellt werden, wie ist das angeordnet und äh, wo steht das drin? Das ja. ist ganz interessant, ähm, waren auch mal in einem anderen Seminar ähm, bei meinem Chef auf Explosion. Letztes Jahr, ja. Und waren im äh, Diözesan-Museum in Köln, hab's bestimmt auch von erzählt. Ja, hast du Und da gemacht, zum Beispiel ja. ist das meiste, was da drin steht, echt relativ uninteressant, aber die Räume sind total geil. Also da waren wir auch vorrangig drin, weil die von so einem Schweizer Architekten von Peter Zumthor äh, gebaut ist, aber genau da ist ganz oft so, dass du denkst, die Räume sind eigentlich, gehört da geilerer Scheiß rein, als da drin <lacht> steht. So. Ist ganz interessant. Ja. ja, also da würde ich ja auch noch in äh, Köln, hast ja gemeint, und in Düsseldorf oder was? Äh, das ist auch da ist der K2, Scheibe. das war eine, eine damals eine Ausstellung, also die nicht dauerhaft da ist. Wobei, das sind ja. wir auch durch die Daueraufstellung gegangen. Ähm, Köln-Kolumba ist auch ganz cool. Ja, K2, K2 zwei ist halt auch ein Bärsch. Ne? Und äh, eine Inlineskater-Firma. <lacht> <lacht> <lacht> äh, ne, warte mal heiß das Kolumba? Nee, Quatsch. Wär's denn das in Köln oh noch mal? Museum, Und das auf Deck beim Dom. Museum Ludwig. Ja, Ludwig Museum, ja, ja, ja, ja, stimmt. Ja. Auch sehr cool. Da kann man auf jeden Fall gut das da kommt man im 12. Fall auch Und mal. Ist so doch hier dieses äh wallraf Museum ist auch super bekannt, oder? Was so ein bisschen so ums Eck, oder? Wann hat nitat? Äh nein, nicht so genau. Das ist auch, glaube ich, so eine klassische Gemäldegalerie. Okay, das ist ja dann eigentlich schon fast wieder meins. Also, ähm, also, genau, was denn Ludwig da so? Ludwig ist eher moderner. Ah, so. Ja, ich muss sagen, 20. jahrhundert da Aber ist hing auch viel auf, äh, also. Da hing so Kram, ähm, der ein bisschen älter war, also so 1800 noch irgendwann. Ja. Das ging mir dann schon wieder nicht so ab, muss ich sagen. Ich okay. muss schon so nee, geht das voll Anfang der 90er ja. war oder so. Also so 19, zum Teil auch 18. Also mir gehen halt diese romantiker Sachen voll ab. Ne? So, okay. Also Kaspar David Friedrich. Ach, du bist schon auch einfach mehr der romantische, so ein romantische Typ. typ. Ramondisch deswegen, bist du, deswegen, ja. Deswegen, ja, bin ich ja auch in Berlin immer in der alten Nationalgalerie, weil da hängt der Scheiß halt. So. Okay. Viel davon. Da hängt auch ganz viel anderer Kram, die ist auch riesig, ist auch kann man auch mal hingehen, einfach weil da echt saufisch ist und das Gebäude auch so schön ist. Ja. Ja. Womit ich übrigens gar nicht... Und Rembrandt, oder? Wo? Steht es äh, da auch Rembrandt, Selbstbildnis. Ah, okay, ja. Ähm, aber tatsächlich, mittlerweile bin ich da schon immer geneigt, mir sowas auch, zumindest wenn ich in so ganz großen Städten bin, auch immer mit auf den Plan zu schreiben. Ja. Also auch äh, in New York im äh, MoMA, also im Museum of Modern Art. Das war auch mega. Da, also da steht halt der auch so sau viel krasser Scheiß. Also natürlich auch Andy Warhol und so Kram, Roy Lichtenstein. Diese ganzen Pop-Art-Sachen. Ja. Und die sind halt auch, du siehst halt so auf dem Bild und denkst ja das kann ja auch so. da zieht ja irgendwie, ja im Gegensatz zu so einem Gemälde, wo ich auch sag, wenn ich ein Foto davon sehe, sag ja hey, gut, das kann ich halt nicht. Aber so, da wird man halt sagen, der sieht ja so comic-mäßig aus oder so. Aber wenn du das mal halt in groß siehst oder auch diese, ich weiß Anywall kennt man ja. Ne? Ja, also klar, diese vier Farben. Stein kennt man auch, wenn man das sieht. Auch wenn man den Namen nicht kennt, das mit... Hörst ja, du auf dieses Land? So. Richtig, da mhm. finde ich jetzt natürlich erst mal das Land. Das gut. Ah, aber hier siehst du auch schon. Ah, ja. du, ja. äh, ganz viel mit so Dotwork-Gedöns. Ja. ja, und so viel so Kram war da halt auch so viel. Das war halt auch voll interessant. Von daher finde ich das auch schon immer interessant. Ja. ja, man wird ja doch irgendwie im Alter wird man noch so Kunst, weißt du, dann hörst du nur noch Deutschlandfunk, machst, hast nur noch Kunst daheim hängen. Äh, gehst in so Kunstmuseen und jetzt finden wir uns, dass wir in die ja. Oper gehen. Aber da muss ich sagen, holt mich wirklich überhaupt nicht ab. Ich auch nicht. Was mich aber auch, da wollte ich auch dazu kommen, was mich auch überhaupt nicht abholt, sind Skulpturen. Gerade so, ah, ja. so, so altgriechische Marmorskulpturen, da stehe ich davor und denke, Jo. Gott, muss das wobei stehen. das schon immer krass aussieht, krass wenn das so gemacht. gemacht ist und das sieht wirklich so lebendig aus, das weißt du, wenn der Stoff so gemacht. fallend aussieht auf jeden und Fall. so. Aber ganz im Ernst, da tut mich nicht ab. <lacht> das kann man auch mit einem 3D-Drucker machen. <lacht> ja, sicher, <lacht> klar. Herrlich. Ja, aber da, man könnte ja eigentlich mal auf sich, mal so jetzt nicht demnächst, weil du muss viel arbeiten, aber so überlegen wir es, so ein Wochenende, äh, Wochenende so ein Tag fährt man mal nach Köln, Dann ist mir ja im Prinzip schon in Düsseldorf auch. Ja. Wie weit ist denn Im ich Ruhrpott ist alles eine Stunde. Geben. Ja. Jetzt würden böse Zungen behaupten, Köln ist noch nicht Ruhrpott oder so, aber... Ja, sind ja. 44 km das sind wirklich nichts. Ja. ja düst man mal darüber. Gönnt sich überall zwei, drei Stündchen, geht feines Essen und dann fährt man wieder heim. Ja, wegen meiner. Und fühlt sich elitär. Pack mal die Girls und Christopher ein. Jetzt einfach nur die Girls sein können. Nee, aber keine Ahnung. Äh, so Ich hätte ich mache so was immer gerne mit. Ja. Ich habe da mal Lust drauf. Warum nicht? Gerne. Wir können doch mal hier ins Landesmuseum gehen. Äh, ey, das ist gar, nicht ist gar nicht schlecht. Ja, ist okay. <lacht> jo, ist okay. Sabrina war ja auch im Louvre ja. die, äh, dieses Sommer. ja meine, wäre auch super krass. Ja, das schön. Aber dafür möchte ich erst nach Paris kommen. Aber ich glaube, in Paris, Paris? essen. Essen? Ja. So einen, und so einen äh, geilen Scheiß. Baguette. Baguette und äh, Fromage. Rich. Und Cork en Ja. Ja. Schön. Ist ja wieder ein Niveau heute vom Feinsten. Ja. Beste ich habe gar keine trockenen Hände mehr toller kunst auseinandergesetzt hier so ein fantastischen bissky probiert wir sind einfach wir noch irgendwie ein bisschen abriffften irgendwas so ja, ein hast, hast noch wo man gerade bei Kunst sind ähm, wir haben ähm, <lacht> filme des äh, Ehrenwerten jetzt geht aber jetzt ja dennno noch? noch also, also jetzt. jetzt noch mal noch mal ein bisschen festhalten hier ihr hörer ja noch ein bisschen hier so äh, die beine überschlagen und noch mal <lacht> einen großen schluck in das whiskey ja. nehmen und Und zwar haben wir von Alfred Hitchcock Psycho geguckt. Psycho. Ja. So ein Action Film, Spannungsfilm. Ja. Alter Otogek. Ja. Ja, der war sehr gut, also ich immer noch. Möchte ich möchte kannte den ja, drauf, aber der war äh, sehr sehr gut. Hinweisen, weil ähm, das ja jetzt irgendwie doch filmerisch ein bisschen anders ist als so das neueste, was man so geguckt hat. Das stimmt, ja. So sehr ruhig inszeniert, wie ganz langsam sagen, sehr ja. ruhig, aber trotzdem aber sehr spannend und sehr ja, es Hitbox hat einfach schon krasses Phänie gewesen so. Ja, und wenn man sich halt überlegt, weißt du, so dann das war halt irgendwie in den 60ern. Darauf baut halt alles auf. Alles auf und davor <lacht> ja. waren noch andere Sachen, auf denen alles aufbaut. Ja, nee, aber äh ja aber das das ist schon viel drin und natürlich irgendwie auch ja irgendwie sehr viel spannender und die und also man weiß ja eigentlich immer mehr als die figuren und genau daraus entsteht ja die spannung im gegensatz also gut wobei bei vielen horrorfilm was auch mehr als die figuren aber das hat langweilig ja, Hitchcock weiß irgendwie das so zu benutzen dass du echt <lacht> immer so mit fiebber und Nein, geht da nicht rein. <lacht> ja, oder ja. weil er halt einfach weil er halt einfach viel auch nicht zu sehen ist. Ja. Und wenn man sehr ausgewählte Sachen zu sehen kriegt, hat halt jemand sehr viel Gedanken drüber gemacht. Er hat einfach gedacht, er muss einen krass erschrecken. <lacht> <lacht> <Irgendwie so. lacht> Jumpscare. Nee, ist schon sehr gut. Ähm, ich werde auf jeden Fall noch weitere Hitchcocks, Hitchcocks. Filmen äh, gucken. Ja. Ja. Pertigo ist überragend. Die Vögel ist großartig. Ja, und was auch äh, so, äh, hier irgendwie... Ähm, Fenster zum Hof. Genau, natürlich. Fenster zum Hof. Der muss auch super geil sein. Etria-Window. <lacht> und äh, North by Northwest. Das ist, glaube ich, ein unsichtbarer Tritt, oder? Ja. Auch sehr gut. Hm. Viele gute Filmchen gemacht, der Hitchcock. Aber der hat auch unfassbar viele Filme gedreht. Irgendwie... Keine Ahnung. Aber wirklich ewig viele Filme so viele Filme wie die Rolling Stones Studio Alben haben. <lacht> Live Alben. Das Live Alben, ja, ja stimmt. <lacht> ja. Den kann man sich gerne zu Gemüte führen. Übrigens auch auf Blu-ray sehr zum Fehlen, macht einen riesen Unterschied. Sieht fantastisch aus auf Blu-ray. Sieht echt sau gut aus, ja. ja. Ich habe auch geguckt nach so Blu-ray-Boxen, aber irgendwie ist dann immer so, entweder sind sie so ganz absurd teuer oder fehlt immer so ein Film, den ich aber auch gern hätte. Ah, okay. Und irgendwie kaufe ich halt auch selten Blue in Ja, außerdem ist doch Minimalismus total inaktuell. Okay. Ja. Also, gar nicht so viel kaufen. Genau. Andere Leute kaufen lassen und dann von denen leihen. Ja, zum Beispiel. Ja, damit man trotzdem mitreden kann. So bleibt man gleichzeitig Feuilleton <lacht> und äh, links alternativ minimalistisch. <lacht> Sehr gut. Ja. Ja, deswegen lassen wir uns auch immer nur Proben schicken. <lacht> Hätten Folgentitel, die jetzt nicht der Name vom Whisky und die Nummer wären, dann ja, würde wär die da Folge heißen äh, Linkst alternativ minimalistische Feuilleton Ausgabe ja. des New Splitcast Ungefähr Podcast. So. Ungefähr so. Das kriegen wir irgendwo im Text unter. Ja, absolut. Ja, gut. bevor Sie ähm, Zuhörer fragen, ist das noch Kunst oder kann das schon weg? packen wir über ein und äh, machen Goldrahmen drum. Hängen das in die Galerie auf unserer Webseite und, und beleuchten es mit indirektem Licht. Absolut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Genau, das wohl sicherer. Ciao. Ciao.